Незабаром мідний самовар уже шумів на столі, в чашках парував пахучий, золотистий іскристий скристий напій. І несло від нього духом рідних Олешок, бузиною і калиною, які ростуть на берегах Дніпра. Гість з Олешок запримітив на столі кілька тоненьких скибочок чорного хліба, і те, як потрошку господар відламував з одного шматочка покривті. Не подаючи виду, подумав про себе, «Ой, не солодко тобі живеться наркоме, коли отакі тонюнькі скибочки чорного хліба в тебе на столі. В проголод живе вся родина, хоч сам ти нарком хліба, який, сказати б, ворочає мільйонами пудів, а сам обходиться хунтиками». Згадавши про житні сухарі в мішку, Холоденко, не вагаючись, подав до столу свої запаси. «Ви вже пробачайте, що я до вас не з цілим хлібом, але сухарі в мене справжнісінькі, житні, з того колосу, що в Херсонському степу навивався. Не гребуйте, чим багаті, тим і раді». Ой, «Що ви, Степане Гервасівичу, нам незручно, якось мовила господиня?» А цю рупа мовчав, тільки очі зблиснули якоюсь вологою. Він відвернувся до вікна, щоб гість не побачив його хвилинної слабості. І мені незручно подавати на ваш стіл сухарі. Одне тішить, що це все таки хліб, а він завжди святий, свіжий, чи черствий, чи в сухарях. І ще тішить мене надія, що почастує вас з пирогами або пишним короваєм. Дасть Бог, дождемося літа, в мене десятина озимої пшениці засіяна. Зима цього року сніговита і всі прикмети на врожай. У нас на півдні, як вродить, то вже вродить. А вже ми з усіма поділимось по братньому. Так і Венінові, прошу передайте, буде Україна з хлібом. Ми, хлібороби, за радянську владу горою стоїмо. І за твердий порядок у всьому, і, звісно, найперше у хлібному ділі. Ну, а зараз не статки, що поробиш, потерпимо. Воно, скажу вам, на душі легше, коли всі гуртом одну біду переживають, а не так, як колись бувало. Простий народ голодує, а панство від жиру казиться. Довгенько засиділися того вечора в цюрупи за столом. Діти в сусідній кімнаті ласували олешківськими сухарями, які привіз батьків земляк, почастував їх, сказав, що то від зайця. І здавалися ли ті сухарі дітям смачніші і найкращі, за всі ласащі у світі. Так і поснули діти з мрією про білий хліб, Про який голосно говорили вітальні незвичайні гість. І снилися дітям, і в деньні степи, Налиті золотим колосом, Та над тими степами пливуть білі короваї На вишитих рушниках. Пізно того вечора лягли спати Олександр Дмитрович і його гість Степан Гервасійович Холоденко. Послали землякові у вітальні на дивані, а щоб тепліше було, вкрився він поверх благенького діяльця свитою, яка увібрала в себе житній дух Херсонського степу і свіжість московської сніговиці. Довго не спалося Олешківському Ходакові, все думав про друга свого дитинства, який нині став наркомом. Та й багато ж звідав оцей Сашко. Після народної школи вступив до сільськогосподарського училища, в юнацькі роки організував революційний гурток, розповсюджував антиурядові прокламації і за це арештувала його поліція, кинула до тюрми. А за тим дороги на Сибір. З Леніним вони знайомі вже років 20. Відтоді ідуть поруч в одній партії. Після заслання повернувся Олександр Дмитрович до Херсона. Нібито йому сам Ленін сказав, «Ви українець і треба вам працювати серед свого народу». «Он, які вони, більшовики!» Отоді й зусти він знову свого земляка». Олександр Дмитрович виконував завдання Леніна, розповсюджував іскру разом зі своїми братами Віктором, Миколою і Левком. Цюрупинки і його до цього діла залучили. Приємно самому згадати, що він холоденко революції послужив. Та й не тільки цим. Воював у громадянську, проливав кров за владу радянську. А це вже після перемоги Посів на якір, до хліборобського діла повернувся. Олександр Дмитрович деть тільки не побував. У Тамбові і Волонецькому краї на засланні. В Уфі зустрів революцію, а тепер усі в Москві разом з Леніним. Ну й правильно, такі люди Володимирові Іллічу, он як потрібні. Цю рупи світла голова. І простий він, всім доступний. «От ти його прийняв, мов брата, можна сказати, роботи у нього ой скільки, а живе бідною проголодь. Інший, може б, не став церемонитись, взяв там якийсь мішок борошна для себе. А це й ні, бо чесний. А саме такі люди на високих постах і потрібні, щоб усім не на словах, а на ділі були схожі на Леніна». Баяк як неспокійно дихає, Олександр Дмитрович. Може, не здужає? А чи сниться щось зле? І у вісні немає людині спокою. Та я щось не сплю, а завтра ж у дорогу. Ну, Степане, годі тобі сушити голову. Спати пора. Хоч заснув він пізно, тоді, коли кремлівські куранти пробили десь з другу годину ночі. Та й гарно ж, як дзвонять... Спокійно, розмірено відбиває час. Державний годинник у повній справності. Знать, твердо стоїмо. Прокинувся гість рано, ще тільки у вікнах засіріло. Почав збиратися в дорогу. Навіть від чаю відмовився. На прощання просив передати привіт Надії Костянтинівні від того матроса, який допомагав їй перевозити іскру з далекого Єгипту на Україну. Скажіть, що я тепер осів на якер на землі, як і в батька мого до хліборобського діла душа лежить. Та ще зараз, коли радвлада нарізала мені шість десятин землі, з неї буде такого хліба, що брати мій. Вже до порога ступив і враз повернувся, підійшов до цірупи.